¿Bienvenidos a un otro programa de lectura esponja? ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Pom! ¡Es Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Pom! El mejor amigo que podrías desear com a un pes és fàcil flotar! Bob Esponja! Todos! Bob Esponja! Bob Esponja! Bob Esponja! El, ESRob... El es Bob Esponja! <fie> Bob Esponja! Mm. Avui... Als... Eh... Als... Bob... Un des... Uh, ens porten uh, una nova una sora de secció i hm uh, no que dona ca uh, introducció perquè els, els mateixos ja ho ja ja, ja, ja ho comenten tot. Uh, espero que que que us i i, I moltes gràcies! Hola a tothom! Nosaltres som en Cés i la Laia, els Book Hunters. Som dos científics lletreferits que ens agrada molt llegir i parlar de llibres. Ens podeu trobar a les nostres xarxes tant a Instagram, al canal arroba elsbookhunters, com també a Youtube, sota el mateix nom, els Book Hunters. I bé, doncs, eh, nosaltres avui us volíem parlar una mica sobre pandèmies, perquè la Covid realment ha estat la pandèmia del segle XXI que ens ha deixat a tots parats, no ens pensàvem mai que poguéssim viure una situació així, però realment, com a pandèmia, no és la primera que existeix, sinó que realment al segle XX hi va haver també una altra pandèmia, una altra epidèmia, la de la sida, de la qual sembla que ja no ens en recordem, però que és una pandèmia que va sortir fa 40 anys i que avui en dia encara dura i per la qual encara no hi ha una cura. I a què ve tot això? Doncs a que ha donat la casualitat que nosaltres últimament hem llegit dos llibres ambientats o que en els quals la sida, doncs, hi té un paper molt important, molt rellevant. I hem pensat, doncs, ens agradaria parlar, ne no? Llavors, començaré jo, si et sembla bé, Sergi. Per I bé, el llibre que vaig llegir a finals de l'any passat, a finals del 2021, i que va de la cita i que realment és un llibre que em va agradar molt, és El somni del poble Ding. És un llibre escrit per Yanli Anke i traduït per Carla Benet i que va treure a l'editorial Les altres herbes, que aquesta editorial és un segell conjunt que han tret l'altre editorial i l'editorial Malas Herbes. Llavors, el primer d'aquest llibre que em va sobtar i que era una novetat per mi, és que és un llibre de literatura xinesa. Yanli Anke és xinès i era el primer llibre que jo llegia de... de d'aquest tipus de literatura, i, per tant, no sabria molt bé què hi podia trobar. I sembla, doncs, que no se n'ha parlat massa, o no en sabem massa cosa, de l'epidèmia de la sida a, a la Xina, però, com bé, és una pandèmia, es va estendre per tot el món. I el cas que va agafar Yanlian, que per parlar de la sida és, és molt curiós, perquè és un cas uh, real, que ell ha ficcionat, d'uns esdeveniments que van passar a la Xina rural als anys 90. El que va passar allà és que va haver un moment en què el govern en aquelles zones que eren eh, molt pobres, va decidir doncs, que volia promoure la compraventa venta de sang. La sang és un recurs que tenim tots, tots podem donar sang, i el que feia el govern era pagar la gent per tal que donessin sang, i després doncs, el govern el que feia era comercialitzar aquesta sang, doncs, amb finalitats segurament farmacèutiques i derivats. El que va fer és que, com que la sang és un recurs que tots podem donar i que uh, realment sembla que sí, una font de recursos inesgotable, perquè nosaltres donem sang i amb el nostre cos en fabrica més, doncs de sobte la gent va començar a tenir recursos, perquè donava sang, el govern li pagava, la gent tenia diners, i de sobte la gent va començar a prosperar. Però què passa? Que quan hi ha un negoci com aquest, en què tothom hi pot prendre part, uh, doncs va sortir un mercat negre, no? Llavors... La sang, que normalment, ja, com tots sabreu, doncs, no es pot donar sempre que vol, sinó que has de tenir uns períodes de recuperació, que normalment doncs, els homes poden donar quatre cops l'any i les dones tres cops l'any. A, a més, no tothom pot donar, s'han de tenir unes certes mesures sanitàries i tot plegat. Doncs això en el mercat negre no existia. Llavors, el mercat negre eh, donava més diners a la gent, eh, feia que la gent pogués donar molt més sovint, no hi havia mesures sanitàries, i per tant, tot això que és aquest batibull de barrejar sang sense condicions sanitàries al mig dels anys 90 amb l'epidèmia de la sida en plena efervescència, va fer que en aquella regió de la Xina tan pobra hi aflorés un brot de la sida que va tenir unes conseqüències devastadores. I tots aquests esdeveniments, Yanke els agafa i els ficciona i ens parla d'un poble en el qual doncs, diferents personatges, cadascun des del seu punt de vista o des de la seva situació personal, van viure aquesta situació al ha el, el personatge doncs, que planteja tots els dubtes morals, i a l'altre personatge que realment no té cap mena d'escrúpol i és el que forma part d'aquesta eh, compra-venta il·legal, d'aquest mercat negre, i tot està vestit amb un llenguatge doncs, fins i tot eh, bonic, fins i tot poètic, que malgrat que el que està explicant és com molt dramàtic, doncs a mi em va sorprendre molt també aquest xoc. No? I per tant és un llibre que, que realment a, a, a, a em va colpir, em va fer conèixer una part de la història que desconec, i que, bé, doncs la veritat és que és bastant recomanable a mi em va agradar bastant. I tu també el vas llegir, Sergi, aquest. Sí, sí, a mi també em va agradar molt. És un llibre que la Laia ja l'ha explicat molt bé, el vam gaudir i ens va sorprendre. I realment un llibre molt, molt colpidor, però que val molt, molt la pena llegir. I jo canviaré força de, de terç, perquè passarem de la Xina rural a la Chicago més cosmopolita. El llibre del que us vull parlar jo, és Els grans optimistes, de la Rebe Rebecca Macai, que ha publicat en català Edicions del Periscopi i que va ser traduït per Marc Rubio. Aquí doncs, eh, ens situem a l'any 1985, una mica abans de, de, dels esdeveniments que narrava el poble d'Inc, i eh, a Chicago doncs, hi ha una comunitat gay molt, molt potent, molt afervescent, molt reivindicativa, i eh, aquesta comunitat, que també era una mica promiscua i molt molt... Uh, fiestera, per dir-ho manera, doncs va patir un brot de sida molt bèstia perquè la sida corria per totes bandes, no hi havia informació, uh, no hi havia gaires mesures de, de protecció, encara no es coneixia molt bé com es transmetia, com, com es podia evitar, i diguéssim que uh, la comunitat que hi el va patir en, en la pitjor versió possible i com es narra en el llibre, doncs eh, el, aquesta comunitat, els personatges que, que apareixen en el llibre, veiem que ara les seves amistats, els seus coneguts, com a fitxes de dominó. Un rere l'altre, uns s'anaven encomanant els uns als altres, i bé, va ser realment eh, uns moments molt incerts de, de, de molta por i de molt desconeixement i, i que realment va arrasar, va arrasar entre aquesta comunitat. I en aquest context tan difícil i tan complicat, doncs, coneixem una sèrie de personatges que són inoblidables, que viuen també les seves vides i tenen les seves vivències personals més enllà de l'epidèmia de Sida, perquè la vida continua. I en aquest llibre, doncs, a part del 1985, també hi ha un altre fil temporal, que és el 2015, molt més a prop, 30 anys després dels esdeveniments, Uh, i si el 1985 el protagonista principal és en Yale, que és uh, un personatge gay i que viu a les seves cants com les seves amistats pateixen la malaltia, al 2015 la protagonista serà la Fiona, que sabrem de seguida que era una amistat de, de, dels principals protagonistes de, del 1985, però que uh, en un futur doncs se'n va a París uh, a buscar la seva filla que havia estat en una secta i ara ha sortit de la secta i li ha perdut la pista. I així com al 2015 la història sembla que no tingui res a veure, eh, tot estarà lligat i al final serà un únic relat perquè se'ns explica bueno, hi ha connexió entre els dos fils temporals, tant física, perquè es comparteixen alguns personatges, com també emocional, perquè hi ha molts records explicats i, i moltes vivències compartides entre els dos fils temporals. I allà, el 1985, també hi haurà una història per allà, una trama, no només se centra en l'epidèmia de Sida, sinó que és un llibre que realment té un argument, té també dos arguments, que es van barrejant, però que això el fa molt complet, perquè si bé el pes principal de la història està ficat a l'epidèmia de Sida i en com es va desenvolupar i en com ho va viure aquesta comunitat que gay de Chicago, doncs... Eh, també hi ha unes trames que per si soles ja són prou interessants i que fan de molt bo llegir i que converteixen aquest llibre en molt complet, tant de manera de com està explicat, tot allò que explica eh, i, i eh, més concretament com narra la, els problemes que la sida ocasionava. A més també doncs, té alguns punts temporals i alguns esdeveniments que són reals, que van passar a la realitat, com per exemple a les manifestacions de l'orgogueri, o algunes manifestacions també que hi va haver en favor de la sanitat, també alguns fets històrics concrets que els personatges viuen en directe i que ens en fan partíceps, i això encara fa una mica més atractiu. Per tant, és un llibre que jo també recomano molt, la Laia encara no l'ha llegit, però segur que la l'acabarà llegint, i és molt complet, un llibre molt complet en tots els sentits i que fa de molt bo llegir i que realment és molt recomanable. Me n'has fet agafar ganes, eh? segurament en algun moment d'aquest 2022 el, el llegiré. Doncs bé, dos llibres eh, que sembla que siguin com molt diferents. A més, una a cada punta diferent del planeta, un que passa als Estats Units i l'altre que passa a la Xina, que podríem dir que tenen aquest punt en comú, no? que parlen de l'epidèmia de la Sida. També d'aquestes, ara així fent una mica de resums, són com dos visions una mica diferents també. No? En el cas del Chicago és com s'escanva una malaltia que es desconeix, que realment no se sap com es transmet i que per tant haver-hi una comunitat que em va patir la pitjor part i que tot el que se n'aprèn d'allò després als eh, altres doncs, ha servit tant per la recerca com per, per la seva prevenció i en canvi en el cas de la Xina és un cas on la malaltia potser no es coneixia tant però realment eh, el, el paper del govern xinès sí que va ser d'amagar tots els fets i de sabem que això es transmet però com, com treure un raït econòmic, no? Dues perspectives molt diferents, però també molt complementàries. Eh, també per agafar consciència de que el virus del Covid no és únic, ni, ni serà el primer, ni però, malauradament no serà l'últim. Ja hem viscut altres epidèmies, altres pandèmies anteriorment. La de la sida és molt diferent, però al final no deixa de ser una epidèmia que es va extendre i va fer molt de mal, i que dia d'avui encara segueix fent mal, encara que no li prestem atenció perquè sembla que està cronificada, i que ja està una mica controlada per la ciència però eh, en la literatura encara podem trobar eh, bons testimonis per aprendre i per no oblidar que va ser molt corpidor i que continua sent ser tot completament d'acord doncs bé, dos bones lectures que us recomanem que si no teniu massa llibres pendents doncs que les afegiu a la vostra llista de pendents i si teniu llista de pendents que la l'aneu engreixant, que això sempre va bé i res, doncs us animem a, a, a llegir-los, a que si voleu més recomanacions o més ressenyes, doncs que ens podeu seguir com hem dit als nostres canals i per moltes lectures més. Fins la propera. Adéu. Estan listos, sí, listos, No los escucho. Sigo...